și în și pe pământ, mi sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care va aduce lecțiunea numărul 224 din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. <gri> Împreună cu un devotat slujitor al lui Dumnezeu, care și-a închinat viața studiului asupra Scripturii, cercetăm, iubiți ascultători, Noul Testament, luând versetele individual, urmate de câte o scurtă explicație, menită să ne dea un ghid relativ de studiu asupra Scripturii. Astăzi ne aflăm cu studiul nostru la Evanghelia după Matei, capitolul 25, din care ne vom începe citirea cu versetul 38. Dați-mi voie însă, vă rog, ca mai înainte de acestea să vă spun câteva cuvinte despre cea mai mare minciună din lumea religioasă, minciuna minciunilor și care, culmea culmilor, este spusă de cine credeți? Morții din cimitire. Doamne, multe curiozități mai sunt pe lume. Și totuși, așa stau lucrurile. Ascultați numai despre ce este vorba. Într-una din pildele și asemănările scrise de preotul Trifa, subtitul Minciunile din cimitire, uitați ce am găsit scris. Bucuria învierii o dă în primul rând chezășia că vom învia la o viață nouă, la o viață de odihnă și bucurie veșnică. Dar această bucurie o poate avea numai acela care trăiește în așteptarea acestei vieți și luptă în același timp pentru dobândirea ei. Fără aceasta, toate vorbele de odihnă și viață veșnică sunt minciuni. Cimitirele noastre sunt pline cu asemenea minciuni. Când intri într-un cimitir, în toate părțile vezi cruci frumoase cu inscripții ca acestea. Aici o dihnește în Domnul cu tare sau cu tare, sau, în altă parte, aici a dormit în Domnul XY și așa mai departe. Îți face impresia la un moment dat că te afli între o mulțime de oameni sfinți care toată viața au trăit cu Domnul în gură și n-au vrut să mai știe altceva decât de Dumnezeu și de viața veșnică. Dar, vai, lucrurile nu sunt chiar așa. Și toată afacerea asta nu este decât o mare minciună. Cei mai mulți dintre cei pe al cărui epitaf stă scris Domnul, acolo la capătul mormântului, n-au vrut să audă de el tot timpul vieții lor. De multe ori, chiar l-au și hulit și bajocorit luându-i numele în bajocură, în bancuri, în povești, în jurându în toate chipurile. Bucuria din praznicul învierii trebuie să fie bucuria unui început de viață nouă duhovnicească trăită din timpul vieții cu Domnul. Epitafele tuturor acestor oameni care au trăit în păcat sunt mincinoase. Iată iubiților de ce am spus că asta este cea mai mare minciună și cât de curios atât de adevărat este spusă de morții din cimitire. Oare N-ar fi bine să ne cercetăm cum stau lucrurile în privința noastră? Trăim noi astăzi cu Domnul, al cărui nume ne va place să fie scris pe cruce, dacă va fi să ni se dea să ajungem în mormânt? Și trebuie să știm că toți ajungem în mormânt, cu deosebirea credincioșilor, rețineți, numai credincioșii, care vor fi în viață la venirea Domnului Isus. Cât despre aceia care merg la biserică, la Paște și la Crăciun, la anumite sărbători, sau chiar dacă merg în fiecare duminică, dar în tot cursul săptămânii și trăiesc viața lor proprie, se va putea pune cu adevărat numele Domnului pe cruce? Și credem noi că dacă avem numele Domnului pus pe crucea din cimitiri a trupului, înseamnă aceasta neapărat că Domnul ne va primi și în cer? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că pentru noi cei care ascultăm acum cuvântul Tău ne-ai mai dat harul acesta, ca în următoarele 30 de minute să mai auzim vestea cuvântului Tău, prin care ne faci atenți că dacă vrem să împărățim cu Tine, să fim cu Domnul în veșnicie, trebuie să fim cu Tine, cu Domnul, acum în viață. Ajută-ne, te rugăm, să fim atenți la mesajul acesta, să-L cunoaște mai bine acum pe Domnul, Făcând voia lui, după ce mai întâi am fost însă născuți din el prin duhul tău cel sfânt. Mulțumim, amin! Totul e pregătit în casa de sus, în casa de sus, în casa de sus. Totul e pregătit în casa de sus, unde îți casa de Sus, în casa de Sus, în casa de Sus, nu mai e pe în casa de Sus un calea e Iisus, spre casa de Sus, spre casa de Sus, spre casa de Sus, caliai Iisus. Spre casa de sus, un vă, mai vrea tu să merg în casa de sus, în casa de sus, în casa de sus mergi în casa de sus, un văz cum vrea tu să mergi în casa de sus, unde nu mai bucurii? Calea e Iisus, dar iubitul meu ascultător, calea e Iisus pe care trebuie să mergi tu însuți, acum în viață, în mod conștient. Nu preotul să te trimeată la locul cu vedeață după ce ai murit. că -ți scrie în cuvântul lui Dumnezeu, Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Deci tu trebuie acum să te prezinți la El, tu trebuie să capeți iertarea păcatelor și tu trebuie să pornești pe această cale dacă vrei să o sfârșești împreună cu Domnul. Iubiți ascultători, studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Matei, capitolul 25, din care vom citi așa cum am anunțat în deschidere, pentru început, versetul 38, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Versetul 38 sunt în felul următor. Când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Ne aducem aminte că suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus vorbește despre judecata cea mare care va avea loc la sfârșitul încheierei tuturor socotelilor și se adresează binecuvântaților lui, adică credincioșilor, care au avut grijă de el în timpul vieții lor, aici pe pământ, îngrijindu-se de toți credincioșii lui. Iată deci că ei îl întreabă pe el, Doamne, când te-am văzut noi străini și te-am primit pe tine, sau gol și te-am îmbrăcat pe tine? Neprihănirea își întinde haina sa peste toți și în orice vreme, așa după cum soarele își trimite lumina și căldura sa peste toți și fără să se forțeze. Ce frumoasă este viața naturală! Întreaga noastră socoteală la judecata cea mare, spune Giovanni Papinii, se reduce la fapta milosteniei. Mila este cel mai temeinic răvaș pentru primirea în împărăția lui Dumnezeu. Toți dezmoșteniții, toți nenorociții, toți flămânzii, goii, bolnavii, străinii și întemnițații au drept la mila noastră și noi avem datoria să o împărțim fără părtinire la toți. Milostivii au adoptat lumea întreagă drept eul lor. Ei iubesc aproapele ca pe ei înșiși. Spune spântuian Gură de Aur într-una din cucetările sale. Să iubim milostenia și să o săvârșim după puterile noastre, nu o zi numai, nici două, ci tot timpul cât ne găsim aici, ca să ne cunoască când ne vom înfățișa înaintea Domnului Judecător. Dacă ea ne cunoaște pe noi, adică milostenia, și Dumnezeu ne va cunoaște, și dacă ea nu ne cunoaște, nici Domnul nu ne va cunoaște, ci va zice, nu vă cunosc. Iubiților, în ziua Marei Judecăți vom fi judecați pentru patru lucruri și anume. 1. Pentru răul făcut. 2. Pentru răul pe care l-am înlesnit, îndemnându-i pe alții să-l facă. 3. Pentru binele care nu l-am făcut. și 4. Pentru binele de la care am împiedicat pe alții să-l săvârșească. Chiar și cele mai mici fapte vor fi luate în cercetare și vor fi în ajutorul nostru sau împotriva noastră. Pe lângă cât săraci ne-am trecut noi nepăsători, cât străini n au bătut în ușa noastră, iar noi i-am privit cu răceală. cât bolnași sunt chiar dintre cunoscuții noștri și noi nu i-am cercetat. Slujind făpturilor lui Dumnezeu, îi slujim direct lui Dumnezeu. Străinul care vine la noi este însuși Dumnezeu. Cât de atenție ar trebui să fim și noi și să nu rostim cu dispreț cuvântul străinul față de cineva care nu împărtășește aceleași vederi cu noi. Și Domnul Isus a fost ocotit ca străin. Se spune că Petru cel Mare a trăit nouă luni necunoscut între marinari și constructorii de nave ca să recunoască viața și credința lor față de rege. Domnul Isus de asemenea trăiește pe lângă noi necunoscut, ca noi ne fiind siguri cât de mare poate fi omul de lângă noi, să tratăm pe orice om ca pe Hristos. Ce minunată lumină aruncă cuvântul lui Dumnezeu și în latura aceasta vieții! Cât de atenție ar trebui să fim în toată purtarea noastră, ca să producem bucurie stăpânului nostru și făpturilor sale! În versetul următor, versetul 39, neprihăniții aceștia care au din gura Domnului minunată muzică, adică veniți binecuvântați Tatălui meu, continuă să-L întrebe pe Domnul felul următor. Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Uitați cum stau lucrurile și cu privire la aceasta. Dacă atunci când nu vezi, faci lucrările pe care trebuie să le săvârșești cu ochii treji, dar când vezi Așa este neprihănirea, așa este dragostea. Dacă vrem să înțelegem cu adevărat aceste cuvinte ale Domnului Isus, n-avem decât să intrăm într-un azil de bătrâni sau într-un spital și să ne apropiem cu dragoste de patul bolnavilor. Mângâierea și nădejdea pe care o turnăm într-o inimă apăsată de greutatea suferinței, nici nu o putem noi bănui. Fericim pe semenii noștri când le facem bine în numele Domnului Isus, le aducem siguranța unui prieten, Duioșia unui frate și încrederea unui părinte Le dăm o nouă dovadă că Domnul își amintește de nevoile lor Ei au o nouă pricină de laudă Un nou motiv să se roage O nouă descoperire a Evangheliei Harului, a mirei și a păcii Văzându-i pe ei fericiți, suntem și noi fericiți Totdeauna câștigăm și pentru noi când ajutăm pe alții Bunătatea este de două ori binecuvântată În primul rând de cel care o dă și apoi de cel care o primește. Și cu cât mai mult este binecuvântată când frații în credință sunt ajutați, este o dovadă în plus că alcătuim o familie. Pe această cale ne dezvoltăm și viața noastră duhovnicească în sfințenie și har. Puterile noastre duhovnicești cresc când ajutăm pe frații noștri care sunt ce frații Domnului Iisus. În ei este chiar El multiplicat. Domnul primește lucrul acesta ca fiind făcut lui direct. El scrie, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, deci pe mine, spune el, or de câte ori noi vizităm pe frați. Niciodată un bine nu este făcut zadarnic. El are urmări binecuvântate și acum și în veșnicie. Dar niciun bine adevărat nu este făcut fără jertfă și tocmai datorită acestui fapt capătă valoarea veșnică. Se povestește că în războiul care a fost în anul 1870-1871 între Germania și Franța, un număr de soldați răniți au fost duși la rinul de jos și îngrijiți cu iubire. Câțiva dintre ei au fost încartiruiți la un țăran și au avut acolo din partea lui și a familiei țăranului o îngrijire bună, așa că în scurtă vreme au fost pe drumul însănătoșirii. Printr-o nenorocire însă s-a întâmplat că acel țăran s-a rănit greu. Doctorul a văzut că rana se poate vindeca numai dacă va fi acoperită cu piele de la alt om. La început nu s-a găsit nimeni care să fi vrut să dea o bucată din pielea lui. Atunci doctorul însuși a tăiat o bucată mare din pielea lui și după pilda lui s-au oferit și alți doi soldați îngrijiți acolo care au dat și ei câte o bucată din pielea lor. În felul acesta, țăranul s-a însănătoșit și a putut să-și continue viața. Cine îngrijește de viață, va avea parte de viață. Cine poartă pe brațele milei și ale dragostei pe bolnavi, va fi purtat și el pe brațele milei și ale Harului Lui Dumnezeu. Cine poartă în rugăciune, va fi și el purtat la fel. Iubiților, în versetul 40, haideți să aflăm acum răspunsul Domnului Isus la întrebările acestea pe care le-au pus nepriheniții ce bine binecuvântat este! Să ascultăm ce spune Domnul Isus. citim deci versetul 40 din Matei 25. Dret răspuns împăratul le va zice. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Iubiți ascultători, o grijă deosebită. A fiecărui credincios trebuie să fie descoperirea fraților lui Hristos. Necunoașterea lor poate să ne coste foarte scump, poate să ne coste, chiar veșnicia, să ne coste despărțirea veșnică de Domnul Hristos. Atât binele cât și răul, făptuit față de frații lui Hristos, are urmări veșnice. Să știm bine adevărul acesta. Domnul Isus este frate cu toți credincioșii săi. El, care cunoaște bine inima fiecărui om, știe bine cine este frate și cine nu. Iată de ce nu trebuie să ne grăbim, să judecăm și să clasificăm noi, să alegem noi. Cine mărturisește cu gura și crede în inima lui că Hristos este Domnul și Mântuitorul, acela este frate, pentru că El este frate și cu Mântuitorul meu, chiar dacă nu face parte din gruparea mea. Dragostea față de Domnul Hristos cel nevăzut se dovedește prin dragostea față de frații lui văzuți, adică față de toți credincioșii adevărați care își întemeiază credința pe jertfa, învierea, înălțarea și venirea lui, toți aceia care prin credință au rupt-o cu lumea păcatului și caută părtășia frățească. Ce frumos și adevărat spune Sfântul Ioan Gură de Aur, zice el, când te lupți împotriva fratelui tău, înțelege bine, omule, te lupți împotriva trupului lui Hristos. A sluji cu dragoste fraților lui Hristos înseamnă a sluji direct lui Hristos. Cine îmi dăruiește cu iubire o frunză, o floare, un fruct, apă, pe acestea, dacă sunt dăruite cu iubire și sfințenie, eu le primesc. Așa spune o veche carte. Iubirea și sfințenia inimii Dă valoare darului. Sfântul Ambrozie spune astfel. Dispoziția inimii face ca darul să fie mare sau mic. Ea singură dă obiectelor prețul lor. La fel spune și fericitul Augustin. A da cu plăcere înseamnă mai mult decât a da multe. Deci Domnul sus ne spune în versetul de mai sus ori de câte ori ați făcut. Neamul lui Hristos e atât de mare, pe câtă durere e pe pământ. Și binele trebuie făcut neapărat celor foarte neînsemnați. Legăturile noastre față de oameni sunt legăturile noastre față de Hristos. Atitudinea noastră față de frații văzuți este atitudinea noastră față de Hristosul cel nevăzut. Cu câtă e trebuie să ne purtăm față de toți oamenii, făcându-le bine la toți, dar mai ales fraților lui Hristos. Ei sunt frații noștri, chiar dacă noi putem cunoaște bine. Și vom fi înșelați în draga noastră de cineva pe care l-am crezut frate în Hristos și purtarea lui de mai târziu a dovedit că nu este, mai bine să fim înșelați făcând bine decât să fim înșelați făcând rău sau negrijându-l, căți negrijându, că negrijându pe el, îl neglijăm pe Hristos. Să fim înșelați de mii de ori prin purtarea noastră frumoasă față de cineva, decât să ne purtăm necuvincios o singură dată față de un frate al lui Hristos. Binele și dragostea niciodată nu sunt făcute zadarmi. De fapt, cunoașterea este copilul faptelor dragostei. Din ndu celui ce zace pe pământ, noi dăm aceluia care șade în ceruri. Așa spune Sfântul Grigorie dialogul. Sau Sfântul Ioan Gură spune, mâna săracului este viseria lui Hristos. Ceea ce primește săracul, primește Hristos. Un alt învățător creștin, mai din vremea de demult, spune că împărăția lui Dumnezeu se poate descuia cu trei chei. O cheie de aur, una de fier și una de lemn. Cheia de aur o au aleșii Domnului. Oare credința și râvna lor cea stăruitoare, ca aurul. Cheia de fier o au cei cu credința tare, iar cheia de lemn o au aceia care prin milostenii îl află pleisus și cuvântul lui. Cu daruri așa de mici, cum s-a mai spus în altă meditație, putem cumpăra lucruri așa de mari. Cu o bucățică de pâine, cu o haină, cu un bănuț, chiar cu un pahar de apă rece, putem bucura inima Domnului și putem să ne asigurăm un loc în împărăția cea veșnică a dragostei. Cu dragostea cumperi dragoste, cumperi împărăția dragostei minunate și fericite, dacă tu însuți ești mai întâi născut din nou în dragoste prin Duhul Sfânt. În versetul 41 citim un verset zguduitor, despre care am dorit să știm că niciunul din ascultătorii noștri nu-l va auzi. Acesta este cu privire la cei care nu s-au îngrijit de Domnul aici pe pământ. Iată ce spune versetul. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine. Dreapta și stânga arată două stări, două poziții în care se găsesc toți oamenii de pe pământ, fără niciun fel de excepție. Dreapta înseamnă adevăr Lumină, viață. Stânga înseamnă minciună, întuneric, moarte. Dreapta înseamnă domnie, stăpânire, putere. Stânga înseamnă robie, slăbiciune, mizerie. Domnul Iisus s-a înălțat la cer și a fost așezat la dreapta măririi lui Dumnezeu. Dreapta înseamnă dreptate. Stânga înseamnă strâmbătate citind la psalmul 110 cu 1, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Biruința atârnă de șederea la dreapta lui Dumnezeu, de șederea în adevăr, în lumină și în viață. Toate făgăduințele Harului lui Dumnezeu sunt pentru cei de la dreapta lui. A fi de -a dreapta sau de-a stânga lui atârnă de voința omului, iar împărțirea aceasta are loc chiar acum. Orice om trece de bună voie la dreapta sau la stânga lui Dumnezeu. Dreapta și stânga niciodată nu se vor putea uni. Cum să se unească minciunea cu adevărul? Sau întunericul cu lumina? Sau cum poate să stea la un loc moartea și viața? De aceea Domnul Iisus spune să nu știe stânga ce face dreapta. În Matei 6, cu versetul 3. Adică să nu știe minciuna tainele adevărului, să nu știe păcatul tainele sfințeniei, să nu știe diavolul tainele lui Dumnezeu. Să nu dați lucrurile sfinte câinilor, spune în Matei 7 cu 6. Domnul Isus va spune celor de la stânga, duceți-vă de la mine. Duceți-vă. Eu nu vă rețin cu forța. Duceți-vă dacă n-ați vrut și nu vreți să stați cu mine. Duceți-vă unde credeți că vă simțiți bine. Vai, aceasta este o trimitere plină de durere. Este o trimitere întunecoasă. E ultimul cuvânt pe care el îl spune acestei categorii de oameni. El a venit ca să mântuiască ce era pierdut, dar nu mântuiește pe nimeni cu sila, cu forța. Când mulți dintre ucenicii lui l-au părăsit într-una din prejureri, el s-a întors către cei 12 care au rămas și le-a spus Nu vă duceți și voi?" Asta se află scris la Ioan 6,67 Domnul sus le-a spus cu alte cuvinte Eu nu vă rețin peste voia voastră!" Așa lucrează adevărul El nu silește și nu dă buzna peste nimeni ci se prezintă liniștit, fără multă propagandă Cine dorește adevărul Cine dorește dreptatea, trebuie să părăsească starea de stânga, adică starea de minciună, de păcat, de întuneric, și de bunăvoia lui să se alipească de partea dreaptă, adică de Domnul Isus, de adevăr, de lumină și de viață. Căci va veni odată vremea pentru oricine care n-a vrut să primească chemarea lui, să audă greul cuvânt de Duceți-vă de la mine! Duceți-vă de la mine în focul cel veșnic, a care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, spune Domnul Isus. Grozavă stare cuprinde sufletul cel zgârcit, egoist și fățarnic, căci nu este al păcat mai mare și mai urât în lume decât egoismul, decât să treci nepăsător pe lângă suferința și nevoia lui. Spune înțeleptul Petrav în felul următor, A mânca fripturi scumpe și a bea vinuri costisitoare, atunci când te afli înconjurat de flămâni și nenorociți, este o înfățișare tot atât de rușinoasă și criminală ca și aceea când cineva joacă lângă casa cuprinsă în flăcările focului. Această stare grozavă, adică iadul, o poartă omul egoist și îndărătnic încă de pe acum. Flăcările iadului ard în fiecare suflet care nu l-a primit pe Domnul Isus ca mântuitor al său. Starea de păcat este starea de iad. Un mistic creștin spune că iadul este o stare interioară. Dostoevski, un scritor rus, spune la fel ca și teologul ortodox rus Lopuhin în comentariul său la Evanghelia după Matei, pagina 568, în felul următor. Prin expresia focul veșnic gătit diavolului și îngerilor lui, ca și în alte locuri ale Noului Testament, poate nu se înțelege focul material, ci simplu chinurile. Încheia citatul. Dar oricum ar fi, simplu fapt că te desparți de Hristos este cel mai teribil iad. Atunci o să-ți blestem lenea ta față de Dumnezeu, avuția ta cea nedreaptă pe care ai ținut-o pentru tine. Te vei revedea cu cei pe care i-ai năpăstuit, pe care i-ai prădat, i-ai înșelat, i-ai mințit, i-ai întristat. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur în felul următor. Știm că mulți se tem numai de iad.”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 dacă venim la el cu păcatele noastre, astăzi, acum, în momentul acesta. Pentru stingerea focului gheienei, trebuie să aducem apă cu gălețile ambilor ochi, adică lacrimile pocăinței care sting acest foc. Sfântul Ioan Gură de or spunea că oricine și-aduce aminte de gheienă, nu cade în ea. Să nu uităm, iubiților, ca să scăpăm de mânia lui Dumnezeu, să fugim în brațele lui Dumnezeu de acum. Povestea un tinerel odată că era pe vremea când abia se introduseseră semaforele într-un oraș mare de prin Muntenia. S-a dus și el cu bicicletă în acel oraș și s-a întâmplat că un semafor era stricat, motiv pentru care circulația era dirijată de un milițian. Tinerelul, necunoscând poziția polițistului de liber sau stop, a crezut că dacă polițistul se află cu fața către el, poate să treacă. Intrând în intersecție, însă s-a pomenit cu o mulțime de mașini din ambele părți. Speriat, deși știa că va fi amendat de polițist, ceea ce s-a și întâmplat, s-a dus totuși drept către el știind că lângă polițist era în siguranță. Și a și fost. Iată deci, ca să fii sigur că vei scăpa cu viața din mâinile lui Dumnezeu în ziua cea mare a socoterilor, aruncă-te chiar de acum drept în brațele lui. Pentru ca să nu auzim o pe Hristos spunându-ne, duceți-vă de la mine, să împlinim acum cuvântul, veniți la mine, să ne grăbim. Încheiem, dragi ascultători, programul 224, numai înainte de a vă ruga stăruitor încă o dată acum, toți cei care nu l-au primit, haideți să primim cuvântul lui, chemarea lui, veniți la mine, Domnul să ne ajute, amin.